Гетьманську яремі, сподівався цього і сам Ярема. І коли король завітав був до замку Яреминого в білому камені недалеко Львова, зустрінуто його зничуваною досі пишнотою. Бито з гармат на честь короля та його дружини Марії Людвігі. Кілька днів відбувались бучні бенкети, а на прощання. Подарував королеві Ярема коня, якому й ціни не було золоту збрую, саджену самоцвітами, булаву й шаблю в такій же коштовній оправі. Від Гризельди, дружини Яреминої, одержала королева позолочену, оббиту малиновим оксамитом карету з шістьма чудовими кіньми. Вшановано подарунками слуг королевих і посла французького Дебрежі, що був при королі, і великого канцлера коронного Осолінського. Та недовго тішилися Ярема і Гризельда надією на гетьманську. Віддав її король Миколі Потоцькому, а на гетьмана Польного призначив воєводу Чернігівського Мартина Каліновського. З того часу став князь Ярема найлютішим ворогом короля, великого канцлера, нових гетьманів та всіх їхніх прихильників. Жив у себе в Лубенському замку, начебто не звертаючи уваги на все, що діялось у Варшаві. Але ні для кого не було таємницею, що можновладний, ні від кого незалежний господар Задніпрянщини ні на хвилину не залишав надії на булаву гетьманську і тільки чекав слушного часу. Чекати довелось недовго. Лубенський замок князя Яреми стояв на високій горі над сулою. Ще здалеку, за кілька миль, з того боку річки видно було високі чотирикутні вежі з круглими банями. З возенькими вікнами і довгавими стрільницями. Густий старовинний парк, оточений з чорнілим від часу муром, розкинувся навколо. Грізно дивилися з мурів жерла гармат. Зловісно чорніли в стрільницях, довгі рури важких гаківниць. Розмірно, мов неживі, походжали вартові жовніри з мушкетами в руках і гасловими трубами, Через плече А внизу, під самими мурами темнів повний води Широчений глибокий рів Над яким, починаючи від важких оббитих залізом Дубових воріт Висів на товстих ланцюгах Звідний міст Над брамою, над в'їздом Три башти З сірого дикого каменю Стереглий міст От ворога Суворо гордо дивився замок на мізерні будівлі міста, на села, на далекі степи засуля, на чорні, густі, непроглядні ліси, на хрести православного Мгарського монастиря, що ледве виднівся на згір'ї серед гущавини столітніх дубів. Жорстока, страшна, невблаганна сила почувалася в цих мурованих баштах, у цих темних мурах. У цих сторожких, довгалих чорних очах стрільниць, така сама, як і в господаря замку князя Яреми, була рання осінь 1647 року, і ближчі і далекі ліси, і міські сади, і старовинний парк коло замку, а вже подекуди жовтіли й червоніли осіннім золотом. А в ніжній глибокій прозорій блакиті тануло бабине літо. Князь Ярема стояв на високім балконі і дивився вниз, у парк, де ще з раннього рана кипіла робота. Щось чи не дві сотні людей метушилися по широких алеях, коло квітників і оранжерей, коло водометів і статуй, під липами, під тополями, під дубами, під мор, коло замкового двору. Були тут і двораки, і піддані з околишніх сіл. Копали, носили землю і цеглу, рівняли доріжки, обкопували дерева, щось будували на схилі, над яром, коло великих, важких грудомах суворого сірого граніту. Стриманий гомін працюючих, не би приглушений стогін, ледве долітав до князя Яреми. Не любив князь. Голосних хлопських розмов Тільки пронизливі уривчасті покрики Численних наглядачів тішили йому вухо Ах, яка незрівнянна краса Почувся ззаду в Яреми Приємний трохи гаркавий жіночий голос І літня, ще в повній красі й силі Жінка в блакитному з золотом убранні Вийшла з розчинених скляних дверей. «Не розумію, яка може бути краса в метушні цього бидла?» Зневажливо повів плечем Ярема і скоса ще раз глянув униз на людей у парку. «Ах, ні, я не про те!» – посміхнулась пані. «Я про річку і степи, тиха, спокійна, з широкими заводями». Села і осінні замріяні далі Засульських степів були справді чудові. То чого ж пані так поспішає до Києва, коли їй тут так подобається? Пані не поспішає, це я поспішаю, відсапуючи промовив червонопекий пан, такий товстий, що ледве проліз у двері. Це був Януш Тишкевич, воєвода київський. «Ох і спека!» – додав воєвода, обтираючи рукавом малинового кунтуша спітніли чоло. Він хотів був сісти в один із фотелів, що стояли на балконі, але завагався, бо в покоях весело ударила музика. «Прошу до столу!» – сказав князь Ярема. По опухнатих м'яких килимах пройшли вони через простору двосвітну залу, де стояв Трон князя Яреми, де на високім склепінні намальовано було небесні світила. Поминули ще цілу анфіладу розкішно оздоблених в Оксамиті Венецькі свічада в мармур та срібло покоїв і опинилися в високій просторі їдальні, де грала на хорах музика. Стіни їдальні облискували темно-жовтим ясенем з дубовою гороришбою. А вздовж стін, на довгих, підтримуваних штучно вирізбленими підпірками полицях, красувався срібний, золотий і кришталевий посуд. Посередині стояв, накритий кількома білосніжними обрусами один поверх другого, довгий стіл. На срібних тацях, полумисках і мисках навалено було понарізувану великими шматками свинину, варену з часниковою підливою баранину, волячі язики з сливами, курятину, поросятину, сало і копчені ведмежі окости. Тут же у кришталевих посудинах шумувало пиво. У золотих довгошиїх глечиках стояли різноманітні наливки і жовтий прозорий німіцний мед. Коли увійшов Ярема Стишкевичем і воєводиною, слуги, що метушилися навколо столу, немов заніміли. Товстий, сивий маршалок з надзвичайною спритністю відсунув князеві крісло. Хто ж мить, ударила музика. розчинилися навстіжень двері сусідніх покоїв. Гості двірська шляхта почали сходитися до столу. Першими йшли дружина Яреми Гризельда поруч з підчашим коронним Миколою Остророгом. За ними гусарський полковник Стефан Чарнецький з патером в одежі Ордену Єзуїтів. А далі вже менші пани, більшість яких постійно мешкала в замку, складаючи численний і пишний почет князя Яреми. Щось чи не півсотні сотні панів у Саєтових оксамитових, голубих, жовтих, червоних, малинових контушах, шитих шовками, сріблом і золотом, посідали круг столу на дубових вирізуваних стільцях з високими спинками. Обід почався. Ярема їв і пив дуже мало. Зате Тишкевич не винав ні відмежатини, ні поросятини, ні буженини. Він брав своїми пухлими, Товстими руками найсмачніші шматки. Клав їх собі на тарілку, спритно розрізував довгим ножем і, безперестані, набиваючи рота, задоволено чмякав, не забував і про наливки, так що слуга, який стояв у нього за кріслом, ледве встигав наливати. Не згірше вправлялися й остророхи, Стефан Чернецький, і супутник його патер. З обличчям. Але вони хоч не забували про слуг і численних собак, що крутилися поміж кріслами і під столом. І собаками, і слугам, од усіх хоч щось та й перепадало. І тільки Тишкевич, здавалося, забув про все, окрім.